Eta gure estudioetan goizuntan, baina Euskal Elkargoko izkuntzarloko arduraduna egun honetan gietogu? Egun honetan gietogu? Beaz, larun batean, elkargoko osoko bilkura bildu da, biltzaha, eta erabaki garrantzitsuak bazirena hartzeko bereziki izkuntzaren ahloan, eta uh, izkuntz politika aurkeztua izan da, hon ere bai, orta zariko gira bere ala azurekin, baina lehenik, eh, hori ere uh, azpimahatzekoa da, Euskara eta Gaskoin Occitainera hizkuntza gisa, ofizialkia itohtu dituela Euskalelka goak ezagupen bat da, eh, Frantsesaen parean emana da gure eremuan, E errandezagun simbolikoa dela ez du balore juridikorik erabaki unek alabai, zerbait badu? Ez du balore juridikorik, baina uh, feen balore uh, juridikorik legia bada, eh? legia larnua not daituak eta lugalde da, emaiten dina beraz barra da eta izkuntza behaz gai hori jogatzea baina uh, Franzia mailan estu balore bal bal hori oso tasunen, bere oso Uh, Lugaldiak uh, eta ezagutzen dila Ia bai Eskuara Baigaskoina Hori uste dut, importanta dela, bera zuei bai arte ez baita Ez bait zen uh, daugze eginik Lugaldiago esuan ba, uh, politika tipi bat uh, emaiten duguna uh, Bera oso tasunean eta hoi uh, zointzeazki eta uh, gauzak diogatia uh, izan atirenen Hori zinez baiodugu uste dut Egan zu, ez da, oino ofizialtasuna haipatzen al, eh? legiak ezpaitu baitu beha imentzen, benen praktikantzera aldatuko du erabakiunek? Ja da, eh, ofizialtasunari behaz lotuko giela. Eaz, eh, alte txegisa behar dugu behaz behar dugu behaz responsabilitate bat eta nahik ere hori ehelak usten dugu zenta egiazko e eta izkuntzaten salbatzeko ofizialtasuna dasuna behar da eta ez da, bada gauza izi barria zenta bel, bestaldian bai Katalonian bai e -e, Euskalien edo Onafajan parte batean ofizialtasuna hori bada behaz ez ditu gauzak mintzen mainan bai, uste dut uh, eskuararen dako gauza onbat izanen dela. Ha, egan ezagun, egunta, behoita boztek alde bozkatu dutela emezortzi uh, kontra suri batzu ere izan dira, goi bat uh, pizua ekarriko du horrek uh, Pariserat joanen zireztelarik, hori duzu egan nahi Parisen uh, ofizialtasunaldarri katzeko indargeiago emanen du? Ba, ze menean me behin ez gira bakarrik joanen eh, behaz ber eskuada behaz, uh, Be, beste lurraldeko hizkuntz politika gutxiago gutxi tobatten bat den bat dena bezal elgar derekin lan lan hori Uh, beharkezko da para isi esendide zen hek ez dute agazohik uh, franxesa franxesa da enhan eta ez dute bestelik edo gutxi e beharkezko da esendide zaten beharkezko da nahi kiriat eskoregian ez behizik Brexeski, eh? Zertan dira Bretañian edo Katalunian, Hiper-Katalunian gure bezala egin adute, kisa bereko dutze, beharkezko da, dutze, beharkezko da catalanian o francesca salternalian vai uh, ba, corticana eh? erip, be beki e épuisante ma sa venon voilà uh, naikiria un dia bada ve uh, eso Edgar Durantouque uh, uh, uh, estudutanza sicodun uh, le Maori Or, Euskal gintzako eragileak ditugu gure berri xailetan, horiek biziki baikorki, baikorki hartu dute urratxau. Elgarrekin lan egindu zuela, ere, azpimarratzen da, berazko ofizialtasuna behar dela, badakigu izan dira, xaiak era batzu ezaina espaldi, azkenean poxot egin dute, ez da konstituzioaren aldaketarik izan, ezin izan da berazko ofizialtasunik lortu, zenditzen duzu aldaketaren urteak heldu direla adibidez Macronen gobernuarekin aldatzen aldauri? Bon, ja Macron proposatu du eus sprint eksperimentazioari e bolusofen gausak gauzak bali matirare gausak ezartzen dituela. Zenda uh, eksperimentazioak gilean, uh, behar gilitaike behatzi urte murian, uh, franzi guzian edatu behaz uh, ez duzen zurik. Uh, Bezte lurraldeetan ez barimana olako eta nahi kideaik, kebinen uh, makronek proposatu digina behaz lurraldeik egite e, e, naltiela gauzabatzu eta legeez uh, barnean, eta biztando dekret ministru dioa behaz behartu pideela ez bat hartu eta beaz berriztasun horren ezagutarrasteko lugaldeka beazko gauza on bat izanen da, mari bada eta eldu den uh, konstituzioak ka, kamiatzen o kamiat no, no espero da hori a... Orie, ez nahi ez nahi ezte entendabeina hala da eta gutegiri ke sta finca tu ino mum ai patzen batei ezakita uh, orten sai internet ezakita ados uxtia bukatu gabe pentsatzen du sui zeiten ala Ez dakibate, ez eh, iziakin. Ez iziakin. Eh, Ados, behaz hori, ezan eh, eh, ezagun deliberu ondi horren inguruan, mainan etzen aipamen bakarra eh, izkuntz politika eh, ambizio txua ere aurkestu baitu zuen, adi plazara deitutakoa. Bo lehenik, sehetasunetan sartu hai, hainzin, izenaren inguruan jalgihadi plazara, horrek zehen nahi du, eh, izkuntza gutitu hauek plazan gehiagoen zumer direla? Vas einfach dacha quoi ils annes vers voilà ben la rena de ce de civarve a s institut douce la ici quoi cela certes c'est bien euh retour cela laique il y Da le, le neuskara da iraskia. Hala, hori da. Beraz, hola kinubat ikimate egindu ta beraz ala la, la la le mandin beraz lan hori buruz beraz berarde zepar beraz hola bai a, bai a, bai ustedu normal normal dela baina hasta peñanitzen bate izten edo hala gero imprimir zen Liburu bat imprimatu du behaz hartako dugu, pentsatu, bernadetxe paredi. Adas, txosten poitoloa da, erjanezagun, imprimatua liburu uskabatean, hau eskuragai izanen da denendako? Ma, ba, ba, ba, ba, ba autetxe guztiak ukan autet, behaz, laurumatean, la behinan, uh, behitu ba, behaz, uh, eratzeko... Uh, aparte, bai. Eh, Poitoloa, ideianitz, neugrianitz, eh, ogoita bat, fitxa eta dokumentua benan, galdera ere, zenbat xos badak ibelean, zenbat xos lortuko da izkuntz politika horren plantan emaiteko? Horotat, ba, haurten, uh, uh, ba, hemen datze erbat izan du, eta uh, ekteko, 2 milion eta 2 milion eta igutu gira, uh, jaz baino bosteo mila horro, behaz, ala, Uh, main eta uh, um, hori teknikarien uh, paga aparte hori beste, beste afen, beste, e, eh, teknikariak, bestikar, Euskal teknikariak Euskal elkargoak bere gainaktzen ditu. Ba, be teknik Beste atal batean bete beste, be, te, beste teknikari igusieten bat nahi bad. Euskal Elkargoko langileen pare dira,an Eez zan sarzen bi.000lioa eta 1.000 euro eta hortan. Beraz, bada, biztanda milioan bat kasik emaitu baitugu e-pedi, e, e, bure parte hartzia. Eta horretan, da aorten, bezegi izanen da, hemenan ze bat uh, ono zen da bari bat ziren uh, behatzi lanpostu posto fen, uh, teknikari uh, lanian ari horrengu guen, orte bukalean izanen tira hamoz bat, bon, gana izanen da Gaskoina, Ia da. Gaskoina azseada beraz, uh, maztuaren aztapenian, horretatu eskola politikal edatzeko eskola egikusian, behar dugu, behar ditugu, hamoz uh, lan gide hori, behar uh, ikusi, ze, plana eta nola anturatiak gideen, behar uh, ir, irra iran aztiko as baita uh, zehazki. Hey utza ASUNETAN ta shunetan jartuko giraen eh, 21 naguri ne? horietan zer baden eta zer eginen duten 15 langile berri horiek bainan ZORZIAK ditugunes eh, ask egiten eh, edo lotgiten aktualitateari pantzu hiri garaiati tituluak bait ditugu Eta lehenik rugbian edo arrangoitze basuzari taldea franziako xapeldun finala ere manduteatzo Lakapel Biron taldearen kontra Ogoi eta Amost bestagirua bar da arrangoitze basuzari ikaldian emakorren xapeluni eskerra.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 Eumila presuna, espero dituzte, uste hilaren ogoita zortzian, franziako edo itzuliaren etapa osoan zehar, horietarik partea bat espeletan, handukatuko baita etapa, eta ogoita bost milako bat presuna igurikatuak dira, jendia lasaitu nahial, eta informazioa zabaltzeko sedearekin, bilbilkura publiko antolatu ditu errikoetxeak, askena joan den hostiralian, informazio nese eta sunguziak espeletako errikoetxaren webgunean atsemanen dira, bai ere gure reportaietan, ndofro o minulu Gure gomitarekin jogatzen ari giren Gaia, Euskal Iri gune Euskara eta Gaskoina bere luraldeko hizkuntza bezala ezagutzen ditu ofizialki Frantzesaren ondoan, eunta berroita bost-botz bost, bostkatu dute edo izan dira alde emezorzi kontra, bostkaldiari loturika, onartu diren beste bipunduak, ezkuntza politika bat plantan emaitia eskorain alde, eta se askak berditoen erakasle postuak eman ditzan galatzia Frantzes gobernuari Euskal Konfederazioak ageri baten bidez errandu bere pusa, delibero, Come with us, sir. Eta sorsek eta erditen zehaztuko dugun gaia ere, miarritzeko abertzalean harteko ezta badak. Kajatxe bai alderdiko heo klavirri eta regindager haute txiek argikideakin adazidute prentxali, ez dutela biarritz otroman, bestelakoa taldearen agerialekin bat egiten, unek eh, listaitik baten idekitzeko edo egiteko xedea baitu eldudiren erriko bosentzat. Eien iduriko, klavirri eta regindagerren iduriko, biarritz otroman ezta abertzalean mugimenduaren, bos eroma ilia. Michel Venak, auza pezari, belentxustengoa errepikatuko dute, biaritzotreman bestelakoa taldeko, Jean-Claude Iri Barren entzunen dugu, zorsek erditan. <tusurre> sarri hartio beraz, panzo irigarai. Beniat, Arrabi, Euskal Elkargoko lehen dakari orde eta hizkuntzaren arduraduna dugu gomita. Beniat, Arrabi, taipatzen gina utzun edo zinaukun duela bi minuta, behaz, bi milioi irueun euroko aurrekondua izanen duela dialgia di plazara deitu izkuntz politikak. Ogoita bat neuri baditu dokumentuak errandu zu ere Uh, Lantaldea hondituko zela, eh? uh, zela, amabos langiletarat pasatuko zinez dela, amabos teknikari, ez panaiz trompatzen. Mm. Eta behaz, uh, ogoita bat neugri horietan zer bada, zer uh, konkretuki, uh, zer dira Euskararen erabilpena bultatuko duten arloaka. Lehenik laninuke egan hori, eta lehen buzka hori, eta urte baten lanadela, eh, behaz, eh, teknikariak, behaz... Uh, jaz hasiira beeta kompetenentzia hartu beza egite, beha bako tsak hartu du bez gaii bat eta gaio horietan be hartia bai ziren beha zititegi edo hamak hamakde bez lano joenjioltzeko lehen fitsa horietan be lehena da eta kaskuntza Inportanta baita, eta hepen mailan lan hori joratzen du, behar ezko da behar edak askuntzari guk ere, tal los guiten e, bestalde beraz lehenaz aurzaroa aksa, bigain bichaori hori dugu beraz ofaingiak ta beraz e, asmo arsonegitan berdu ne leman lana aishali zantroko oso or, or, uri gudan beraz proposatzia e, ta aurtenin izain den mezala beraz garatsi maigogin e, aishali zantro bat e, eskuara osoan osoena e, e, degutzana gero odoluen nago ko eskolduntzea beraz gara baita ne alquilerundi bat izartzen da ikasteko beraz 20 bruze beraz berdugo elan el uh, Gutierrezman kultura bizten da kultura bai hartu uh, beh eh hartu bai ez hum sabezala eh dena beraz politikoki erremana izan da, eta uste dut uh, azkartasun uh, bat ekarriko du labegazkero mugik gortasuna, gure uh, otobusetan eta eskuala dezen izakun, eskualaren prezentzia, behar den gamanako zerbitzuak, hori behar ziaz bat du, autonomia hori agarriak gortasuna, behar horretan ezagara nahi du, Eskuara eskolar ura gurean bezo ura uraan bai ez hala bakuchako fein aidinanako ukandesan bezpara da eskolaraz haseko ha bisan bron brondeko hisan bai gilu bai plata dinan ezu esa ligiesa itspa itspita pa hartia bezan hori Fakturetan, faktoretant taritan lasa horta eskuela eskuara, eskuela eskuela sagrastia gero e antolamendua baina hori o hala horta nei baina ze tradizio ekologikoa baina garape ekonomikoa hasta bisalna xagarazi berdu baina eskuela xa xaharazir eta ontsularik direla baina bai bestalde hor lang langkiren tiren eh uh, maitiko parada eskualtik asteko edarimandika ite eta zerbitzoa uh, zerbitzoan zerbitzoaren uh, berare dit Lindinan lanako uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, eskuararen eta eskoraz, agaztia, pala da. Eger er, nahi du, zerbitzu batzuetan euskaldunak er, nahi bali maditugu, galdegiten alko ditugula eta horkituko ditugula? Hori, gero gero, bali mati ba. Bali mati da behnean, ba, ma, eta jada bati da. Hori, eh, gehiago diakien agaztia eta hori da uh, gure esidea. Ba. O, ahal gehiago bada orain uh, langileak formatzeko? Formatzeko jada bati da dut. Uh, koitabienan ikasien lan fetaldeak batira eta baso honhala eme ki eme ki berba ta mundshori hemen da si beste da lan arlobat dogishmoa hala hemen ditendena landako eta ohar oharadine Uh, Fanntzian Marimalre uh, beha baina uh, eskua, eskolegian eskual, dela eta beha uh, heigoaldeko goraz uh, ukanen dute, eta eskuaraz hazeko edo dokumentoan erakurtzeko hori denak eskuararen sagazia paisari osoan. Uh -huh. uh, Euskara jakitea balio bat uh, izan behar dela, azkenian hori gaiten du eh, dokumentuak, uh -huh. eta Euskaraz hitz egiten aldela, Euskaraz idazten eta dokumentu publikoetan, ofizialetan Euskara egiten aldela hori bali izanen da. Nola bultzatu... Uh, Formakunza hori nola erak ahi jendeak Euskara ikasterat? Eta epeak hasi zin lan hori, orten honu ere mainen du, gero gai hori eta eskola edekargoa di joanen pasdu da eta eskola edekargoak behar egina baita ere erri eta sindikatuen laguntzeko guk zen gure lan emanen du erri bakocheetan Bolo ondokastri nahi, biztanda, eta wala, behaz uh, eskualaren uh, edartzeko eta azkartzeko, biztanda. Hor, mm. uh, adibidez uh, ekimen desberdinetan erritarraka eh, eh, euskaraz nahi bain ima dute egin, dretsua badute, horai? Eh? Dretsua ez, orta nahi, orta nahi, orta nahi, <laughs> es... baina, guk ina, fein, gu, guk, uh, e, gure politika izanenda, emekiki, emekiki, ta u kandezan parada eta eskuara sartzeko. Dretsua ez da ofizialtasunikabea. Ofizialtasunikabea eta dretsua ez da Euskarailkarguneri. Ja kini es u kanen u kanen utei Ara, MK, ez, MK, MK, ez, ez, ez da gai oino Euskal Elkargoa gaur egun. Ez da ofizialtasuna, hori da bai. Aldiz, e EP-ak eman dituzue eta ebaluak eta sistema bat ere? Zer da hori? Nola egine da eta hori? Eta zindira EP-ak? E Beleokutea urte, urtean urte guziz ere emana izanen da. Beha zo teknikari bat eta lotuko da la, gai hori. Eta beha zo parte, parte bat izanen da ja da neokzia zertan giren, eta jakiteko, eta ontzerat abian giren ez, eta neokigorik e, e, ikertzia orte guziz, eta edo bi urtetaik, edo alda fen aldugela ikasteko, inalabezen uh, usu, ikusteko uh, gust, gure politika eta eta eta mm, onuat ekar zen duen e, suara eta ana, Be behar da bertirak gauzak nuur neurtu jakiteko behar dugun ez uh, kambiatu gure etekomanera edo hola uh, ortego orte zizegin handa horketa hori edo ortego zizegin handa horketa hori edo bat izan handa hori postu berria izan handa postu berri bat izan handa postu berri bat izan handa eta esko alka gond bak nean bai. errandu eh, zu eh langileko purua, teknikariko purua emendatzen zela, behatzie doa marretaik ama bosterat, Hai. ara zer ukanen dute egiteko langile berri horiek, zeuen dira postu berriak entzuten aipatu duzu bat? Bo, batzu, batzuk denbola erdiza iziren, eta edo alam, ez denbola osoz, eta hen naik zen, eta denbola osoz bat eraztia behaz lehenik horri Eh, Beaz, horren eh, edari behaz errantzuna eh, eman dugu. Beaz, zentak bait, baitzen lan, lan egiteko. Gertzio zortzi lularetana eta eh, baitzen eh, po, izkunt politika bat. Gertzio eskualegi guztian behaz biztakoa da behaz de, uh, lan ahondituz behaz da behaz da behaz da behaz da behaz da behaz da da teknikaren kopuroa emendatu Adibidez, bidaxunen bon, tipia bali mazten, eh, akba, hori hartioa akba daitzenzena, azko kostalde horretan, biztan legeien abatzen, eta ez zen horre, eta gai horretaz arduatzen zen abeaz. Bali mazilean emiagitzen eh, bi teknikari endaian bat eterdi, eta bayonan bat. Bera, Hekinen aisan asainen ida, beren eribakochetan edemaiteralda, eh iskul politika bat sentava eh, bat, batida gaiak errier egoiten dena bian hala guk isangida hel en lagun Eh, Eri guzietara duetek. Eta prezeski, uzkur diren erriekin? Edo hori arte, uzkur diren erriek? Aplikatuko dute hori guzia? Edo indar hori eginen dute? Brondrez bron izain berda, uzkur uh, diren erriekin dako. Bon, uh, Giz arteari, beaz izain da, beaz uh, galditea, prezune berte gitea, eskuala, charladin, irri guzietan. Irri guzietan, bat ere bukatzeko demora baitoa Gaskoin aldeko politikaren inguruan, zenta lujalde konkretu batean eginen zela aipatzen zuen atstapeneko az, testuak baina kalapitak izan dira, haute txen artean batzuk baitzioten Gaskoinak Euskararen bertokia izan behar zuela ere mu eh? Euskal Elkargoaren erimu osoaz, eh, etxe presidentak erran bat ez proposatu du zonifikazio hortaz, eta bozkabidez onartu da beraz Gasko ere Euskal Elkargo Joan, ezagutua izaitea. Zuk kontra bozkatu duzu, zer gaitik? Zenta, uh, fella, gai hori eman dina, uh, erten zion, behar uh, bat tron pertuz uh, dibidez, eta uh, mugak ere kitzen arikinin bat egure izpirituan hori, Ia da errenakotik, baina ez dira, ez dira nahi entzun ez duen zuten eta beraz, wala, ez da batek bate gure mugaz, mugak ere ikitzea bure xidea baina bai, lan, lan bat berezikire maitea parte batean, zeh parte, eh, gariko sokin naiz, baita erri batzen bera ez aroxan gure aroxan ez aroxan ez aroxan ez aroxan ez aroxan bure xidea Gure indahak eta ezakzia behar ziren zokietan. Ez, ez bestelik. Ez bestelik, beheraz be, be, goetoizazioan eta hori kaipatiditu, izen fen, lan taletan izen e, itxusak entzun ditut, horren dako, egantare, bueno, bueno, besegitu du eta bon e, beldu jala aztia dinlea errez da, be, ez gu gukaski esplikatu. Demorari kukanezen eta gauzak fiti, fiti izi garrifite doatzibia zela. Jarronetxe garriek atik entzunditu edo zer da izan da... Tiakinean zen, hala. Izan da kalapitage iagurik ez izaiteko, azkenean, gibel egite bat zentrista baita. Hoye xinitzen da la hiri desepzio pizkatat. Bai, eta bai, bai zan datakot ta, faena moten median ta, eranen da kont berriz senta eta ta zer miarginin iska horietan, ta ze presentzia zen zin beraz gaskoin eta, bon, faena deibura uritsi Eta gure izkuntz politika gazkoinari buruz, eskolegi guztia um, balio du behaz. E, benig, zenien, zenitzen zekonten. E, eta lanian, bernetiki eta ikusiz, zenitzen e, dut ez dela gauzta on bat oren proposatzia. Eta baina eina da, efe eina hori hori da pasatuko, Eta uste dut uh, eskuararen abutzeko horre den joan uh, peneborien eskedea. Pondu esku horrekin utziko dugu, demora fite, uh, joan baita, mil esker eta jabit gurekin egonika. Mil esker zori.